Пробитися по підвалам. Сподівався вивезти сім'ю воєводи за межі міста. Там у ярах у нетріщах Старокіївської гори переховатися день або два і при сприятливій нагоді рушити через пустошений поділ у праліси пущі водиці. Працював завзято до сьомого поту. Накопану глину титар витягував з нори відром і скоро заповнив неї половину старого підземелля. Коли вдарили пороки і глухо загула під десятиною церквою земля, обидва зрозуміли – не встигнуть. Не встигнуть пробитися завал. Таремна праця, – прошепотів у розпочі Титар. Некодим теж намить опустив руки. Відчай почав закрадатися і в його серце. Але ж зразу ж струсонув головою. Ніби відганяючи від неї важкі думи, міцніше стиснув держак заступа. Ні-ні, видихнув рішуче, будемо пробиватися далі. Не пощастить прокопатися завал на схили гори. Зробимо вихід вгору і вийдемо десь вночі у затишному місці, щоб не помітили татари. Може, і заховається хтось у київських руїнах. І він з новою силою хопився за копаницю. Чим далі вирізалися вони у земну твердь, тим важче ставало працювати. Нора була невисока, стояли на колінах, світло від свічки майже не проникало в неї, а рачкувати з важким ядром було дуже незручно. До того ж, від безперервних ударів земля під церквою здригалася і здавалося ось-ось обвалиться. Швидше, швидше підганяв сам себе Никодим, поспішай. Раптом зверху все задвигтіло, загриміло, загуркотіло. Пронизливий крик сотень людей проник і в підземельня. Жахом сповнив серце дворецького та титаря. «Мати Боже, що там?» Завалилася, простогнав титар. Свічка погасла, стало темно. Церква завалилася. Гідка пелюка проникла в підземельня, забила легені. Крики різь того непридушених і поранених холодили серця. Пронизливо верещала дитина, і нікодині не здалося, що тут заливається від болю котрись і занучат воєводи Дмитра. Ні він, ні титар про себе спочатку не думали. Їхня уява малювала жахливі картини страшного суду, що вчинився зверху над жінками, дітьми та стариками, яких придушила своєю вагою зруйнована церква, і лише тоді, коли стало важко дихати, коли непроглядна пітьма налягла на очі, а могильний холод почав заповзати під їхній одяг, вони раптом зрозуміли, що і їм сподіватися ні на що. «Свят, свят, свят!» – прошепотів Титар. «Краще б нас відразу задушило, ніж маємо тута вмирати від задухи без води та їжі». Никодим промовчав, але теж зримо уявив, у яких пекельних муках доведеться їм тут помирати. І приречено подумав. Боже, Твоя воля, Ми самі залізли сюди В свою домовину. Справді, краще б відразу. Мене сім злишком Довгих придовгих століть, І невідомі для них учені Нащадки розкопають Їхню печеру домовину. Знайдуть у ній Два скоцюрблені кістяки, Перетлілі залишки одягу, Заступа, копаницю та відро. Далекі німі свідки Київської трагедії. Так упав Київ. Це трапилося 6 грудня 1240 року, на Миколин день. По монгольському літочисленню то був місяць Желтоксан Року Миші. На 93-й день облоги героїчної, але нерівної битви різани з безпощадним ворогом. Полонених киян-воїнів, що вціліли в боях жінок, дітей, старих, багату різігнали в обнесений високим цегляним муром просторий двір Софійського собору, як у латинську кошару. Тут їх тримали просто неба три дні, довгі морозяні три дні, протягом яких переможці з дозволу Батия грабували Київ. Погром був жахливий. Ватаги жадібних до здобичі степовиків обікрали, обідрали й осквернили всі церкви й монастирі. Розбили й пограбували торгові склепи й крамниці. Винишпорили всі закапелки в князівських, боярських та купецьких хоромах. Не минули й ремісничих жителів до оболих біднястких землянок. Все, що мало хоч яку-небудь вартість, запопадливо один з перед одного хапали, запихали свої міські хурджуни, а що не міщалося в лантухи та клунки. Чого ж не могли взяти з собою? Те били, трощили, аби не дісталися нікому. Людей, що уникли полону під час боїв і сподівалися переховатися, вбивали тут же без ніякого жалю, а їхні житла спалювали. В усіх кінцях палахкотіли пожежі. Дим, чад і трупна задуха висіли над розтерзаним Києвом. Як не дивно, але після перемоги Батий, окрім дозволу на пограбування, що стало звичним для загарбників, одночасно розпорядився очистити місто від трупів. Під суворим наглядом молодих джигітів по вулицях їздили полоненники-гробарі, вантажили трупи на сани, вивозили за золоті ворота і скидали в рів монголів направо, а киян наліво. Потім копаницями довбали мерзлу землю і прикидали їх. У Володимировому городі викопали глибокі рови, ховали там теж. Татари самі дивувалися, навіщо це робити? Ніде такого не було, ні в Рязані, ні в Володимирі, ні в Переясливі, ні в Чернігові, ні в Половецьких степах. Ховали лише своїх, та й то не завжди. А тут? Чому тут така честь мертвим? І ніхто з них не здогадувався, що це було не рядове місто, а Київ. Стародавня столиця Русі. А Батиєві захотілося оглянути його і зрозуміти, чому він затримався під його стінами на цілих тринадцять тижнів, та як йому в'їхати в нього, коли там, незважаючи на зиму така трупна задуха.